שיניו שיני אריה ומתנלאות לביא לו. שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה, חשוף חשפה והשליך הלבינו סריגיה. אלי כבתו לה חגורת שק על בעל נעוריה, הוכרת מנחה ונסך מבית אדוני.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 ולהבה ליהתה כל עצה השדה, גם בהמות שדה תערוג אליך, כי יבשו אפיק מים ואש אכלה נאות המדבר.